Минавам на втората лекция – Грехопадението, и преди сме говорили и пак ще говорим. Голяма е тайната на падналите ангели. Те са били поставени в положение да паднат. Но коя е тази сила, казва Учителя, която ги е заставила? Скрита е тя. Тя е част от силата на Бога и неговият замисъл, а той не греши. Грехопадението, това е отровеното знание, наречено дървото за познанието на доброто и злото. Но знае се, че пак самият Бог ще превърне грехопадението в чисто благо. Грехопадението е изоставяне от една страна, изоставяне на Божествената любов и затова тези паднали ангели, както и човекът, са станали уязвими. Така тези, които са изоставили Бога, са създали пробив в самия себе си. Отказът от Божествената любов Разбира се, има ангели, има богове, които са съгласили с неговия план за пътя на божествената любов. Но падналите ангели и хората някога в миналото не са одобрили този план. Значи, отказът от божествената любов е изменчивост. И след това вече идва голямото падение от чистотата. Тоест райското състояние. Вече са си явили не любовта, а желанията. А те са зло. Те изискват обоздаване. Желанията са святна борба, святна война. Тук дяволът ще изкушава, а Бог ще преодолява. Говорим за разумния човек. Бог изпраща дявола да изкушава, за да може човек да израсне в Бога. Понеже Бог иска израстване, преодоляване. Бог ще преодолява, но всичко това е според намеренията и волята на самия човек. Желанията са обратни на любовта. Това означава, че колкото повече желание има човек, толкова повече, толкова по-голямо въплотяване на злото и дяволът ще има в човека. Казано по друг начин. Чрез желанията се увеличава злото и дявола, а чрез любовта се увеличава Бог в нас. И така, грехопадението означава недостиг на реалност. Този недостиг може да се запълни само чрез законът на истинската любов към Бога. Грехът, това е посегателството, омарсената, омарсяването на божествената природа. Това, което се е превърнало в нещо човешко и опадъчно. Грехопадението на Адам не е просто някаква вина и грешка. То е голямо космично разрушение, и посегателство срещу божествения план. Става проза милиарди същества, които не са одобрили Божественият план на любовта. Те са хора, паднали ангели и така нататък. И затова е създаден този план, този свят. Всички паднали ангели да се учат и да растат духовно. Падението на човекът и падение във вселената на времето. Казано по друг начин. Знанието е време, а любовта е вечност. Знанието е време, желанията са време, а любовта е вечност. Преди отделянето на Ева от Адам, Ева е била негова вътрешна същност. Тоест, самата негова божественост. Неговата пълнота но той пожелал да стане външен и тя излязла навън. Но, докато Адам не познае себе си, своята дълбочина, тя никога няма да дойде отвътре и затова, който познае себе си, става цял. Той си възвръща божествеността отвътре, всичко това означава, че Бог е допуснал грехопадението, защото Той е поискал дълбочина и осъзнато познание. защото без Него злото винаги щеше да господства в живота на Адам и Ева. Ето защо грехопадението се случи. Защото Адам щеше да започне да търси истинското си развитие и да стигне до осъзнато себепознание и с това да спре победният ход на злото. Защото в себепознанието човек познава и Бога и злото се отделя. Без себепознанието хората ще да си останат призрачни. Нищожни, без реалност, а чрез грехопадението те бяха събудени да търсят себе си и своя скрит происход. Ще обясня. Себепознанието се осъществява чрез истинско търсене на Бога. Себепознанието означава човекът да придобие онова истинско знание, което някога му е било отнето, откраднато, от желанията и от змията. От хиляди и милиони години хората страдат, защото са влезли в своята нереалност. Тоест, те не познават себе си, своята същност. Но когато човек стане реален, същностен, цял, тогава страданието ще стане нереално, времето и светът ще станат нереални, тогава вечността ще бъде реалност, любовта ще бъде реалност, Бог ще се разкрие като реалност. И още нещо. Грехопадението се е случило, защото Адам и Ева, т.е. тези съзнания, имали страх от нищото. Те изпитвали страх от тайната на Бога, която е нищото. Те имали страх от бездната, от безкрайност. Нещо им е липсвало. Не може ли да понесат безкрайността? Тук само ще загатна. В нищото има Тайна непоносима. Защото нищото и неговата безкрайност са прекалено голяма дълбочина. За съществата. Става въпрос духовни и ментални, небожествени, а става въпрос за духовни и ментални мисловни същества. Разбира се, астрални. И затова те видели Отеха в грехопадението, във външен свят който няма такава безкрайност и дълбочина, няма такава бездна, няма такава опасност за тях. Това даже за тях било някаква опора, някакъв начин на оцеляване, полуоцеляване, но все пак някакво оцеляване. И понеже Адам и Ева не може ли да понесат тези видове съзнания, не може ли да понесат нищото, тази скрита тайна на Бога, и тази прекалено голяма свобода, те избрали ограничената свобода, наречена грехопадението. А това било и допуснато от Бога, за да ги учи постепенно на разширение на съзнанието. Постепенно на разширение на съзнанието. Ако трябва да кажа кой е най-големият грях, казвам. Липсата на любов е най-големият грях на човекът. Ако ти просто би имал любов, неизменна любов, грехът няма условия да съществува, няма никакъв шанс. Ако ти имаш трайна, неизменна, истинска любов към Бога, грехът се разпада. Тогава ще можеш да понесеш и вечността, и безкрайността. Преди ви казах, душата не може да понесе безкрайността, тя може да понесе вечността, но тя върви по пътя към духа, тъй като духът е мъдростта. Когато се съедини с него, вече може да понесе и безкрайността. За сега само боговете и старците и определени учители, посветени и така нататък адепти могат да понесат безкрайността. И така, ако човек има неизменна любов, грехът не би съществувал. И в един апокрив Христос казва на Петър, буквално, няма грях. Вие сте, които правите греха да съществува. Вие го допускате. Вие, той го няма, но една твоя постъпка може да направи той да съществува. Иначе няма грях. Ето вижте как разсъждава чистотата, Божествената любов. Вие правите греха да съществува, когато действате според навиците си на развалената си природа.